Мета нашої книги – розповідь про символи і символіку давні, традиційні, що хвилюють душу, серце і розум. Поміж аналізованих символічних кодів є архетипи, архаїти і еволюти, трансформати. Основну увагу зосереджено на фольклористичному аспекті дослідження символів і символіки. Автори Молоді вчені Національної академії наук висвітлюють чимало таємних сторінок генетично закодованого світогляду. У наступних випусках йтиметься про символізм багатьох рослин, тварин, предметів, абстрактних понять тощо. На часі і повніше розкриття символічних явищ у культурі загалом, а в народній традиційно-побутовій зокрема потребують дослідження творчі результати індивідуального символізму. Глибоке пізнання символіки як найкращим колом читачів не вимагає особливої аргументації чи агітації. Це органічна потреба кожної людини, котра прагне до самовдосконалення духовності, культури. Микола Дмитренко Символ і фольклор Українські символи та священні знаки. Хто відкидає містику і символіку, тому ми скажемо, що він не повинен уживати ніяких символів, бо вони для нього не мають ніякого значення. Однак факт, що неграмотний або відкидає або не сприймає значення азбуки, зовсім не означає, що азбука не має ніякого значення. Володимир Шаян Серед найдавніших європейських культур найбагатшою і найвиразнішою по праву визнана трипільська археологічна культура. Трипільські племена займали великий простір між Карпатами і Дніпром. Щоб відновити філософію української етнічної культури, потрібна наукова реконструкція знаків-символів, понять, якими давні трипільці позначали життя, і своє розуміння Всесвіту. Немає сумніву в тому, що трипільська цивілізація розвинула символіку, успадковану нею від племен ранньо-палеолітичного періоду, адже ніякий знак не виникає на порожньому місці. Найархаїчнішими знаками визнано сонячні та місячні символи, які були тісно пов'язані з календарем – солярні та люнарні. Знаки сонця – коло, колесо з шістьма шпицями, концентричні кола, круг із хрестом у середині. Знаки місяця – дуги повернуті в різні боки, що символізувало фазу місяця. Півмісяці повернуті рогами до гори. Цікавою є одна знахідка. Чарка, на якій зображено 12 місяців, що підтверджує саме календарність цих зображень. Такими ж давніми є зображення рослинних символів. Деревце з піднятими гілками, ялинка, колос, малюнки у вигляді квітки, колос з шісьма пелюстками довкруж, світове дерево. Символ дерева один із найстількіших в українському космосі, який дійшов до наших днів. Вічно-зелене дерево життя складається з трьох сфер – стовбур, верхів'я, коріння. Стовбур означає земне життя людей. Корона-дерева – гілки і листя, духовний світ богів. Коріння – підземний потайбічний світ. Ці три яруси світу зображені і на Трипільських глеках. Їхні арійські назви зберегли індійці. Свах – верхнє небо із запасами води. Бхувах – повітряний простір із сонцем, місяцем, зірками. Бхух – земля, ґрунт. Найбільше зображень дійшло до нас на ритуальному посуді, в скульптурках богинь плодючості. Рожениць. Тощо. Такий посуд символізував прохання дощу. Це підтверджується малюнками жіночих фігур, що підносять чару до неба.